horteko ja eskaina iristen denean beroak iritsi dira uterro bezala garaio honetan ba zaintzelikeratekoa gastaino biltzen gara ba, bertan jaiak jaiak antolatzen ari direlako eta gurekin daukagu Aitor gastainoko bezalaguna e, xaio xaio Eta bueno, lehenengo, bueno, ya está que diren, magan urtadien, jaietakoa 2013ko jaia dira. Ikusten du gutxartelor daukazula, hasteko orain dela gutxi gertatu direngo sengatik, nikusten du motivo, motivounak ez, jaiak egiteko tozpatzeko baita da, ez Gastoñoako. Posible engoz ezkeristen da Bueno, imaginatzen araiz esartu eh, dzula, ba, Josu gura uzoki mm -hmm. askatu, bat patean askatu zutela baina da ba hilabete bak, gutxora da adaia ba, egia da harrapatu zugola justu jaia prestatzen tare eta gaina entratu ginen egunean jaibatzordean ginen hasta azken bat zen eta, bueno izan egin jaibatzorde hauetan bera geritu zen porque izan zen Kriston poza agora bera eta askatze zutela eta gizerta bueno ba, ia da oso oso janguratua porque bueno yo zuo urte ondua auzoti kanpo eta ba gure zago ez ba gure gure txagoretik horro ondua eta zen bat baiosu harrieta eta beste batzu begia Mm -hmm. ba, beti danik ez, gazo daik ezagutu ditu Ez ditu hausoko jaiak ezagutuko? Eta, ba, zori e, da Horten, horten e, Homba, egi ala, ba, beraiek, beraikin itzain mintzatu dugu Egun hauetan, eta beraarekin Eta beraien berai, berai, garaietan ere, ba, bai bukagaitz Azten zen Azta penean eta horrela egiten zuten bere ekintzak jaiak egiten ziren Egepeste formatea, eta gona bueno, oso pozik dago Bera-bera esan digu ez ba, Jarraitzea jaiak egiten ba, Elkarte bat egotea E, jarraitza arkartea braik asitako eta bai motu oso da, alde, ez, du, ez du gaztu behar baitare bai oso gure artean dago gula baina beste modrezka bai. faltadira eta batzuk ego eraneko bai, es, bai, ega bai, da batzu bueno, azken bola nahiko posgarriak izaten ari da bueno, kasu honetan dakagu haitzor horza ba, gai sori dagola eta bueno, egiten arikea zoa, e, pixa desfortzu bat eta jaetan ere berriz atadugu haitzor herrira txartel batzuk lengo urtana jarri zien ta oso jende pila eskatu zuen ta hautse egin dira ta hor dat ara askatu ditugu berriak jendea jartzeko ba piska jaiak eta gero mantentzeko eta bat, e, da bat ikuse etortzen da edonor gastaino ikusiko ditu ba leku pilatetan ola urdina dia ta hitzo lerria jartzen duen zabe batekin ba betiko goratzeko urke jaietan era hitzo gurekin ibiltzen zen ere jai bat bueno, denak hemen gastainon ezagunagea bueno, mm -hmm. eta bueno eta ba, bueno hori alde batetik bizitzak, ala bat pozatik baina bueno besta deti, bueno, ez da, kita jaitan sartu baino lehen gauza gehiago ere, ez du gore egingo urte osoko balantza gastaion egin duzuen gauzetakoa, baina nadebez orten martxan jarri duzuen beste ba, wifi-neten aire bai da, ez? eta, bueno, ez da, kiz gauza gehiago egin duzuen bai, beti zerro da, kago, egia da, bi urte aguetan o urte tardi honetan, daramagula buru belarrik wifi-net zarekin, ja, gaur esan ezagau ya ja, martxan da gola, engurtean zen Nau da jaimeretzi etxe bizitzetan daude jarritak antenak e, berrogeita piko dira pertsona daude e, proiektu honetan eta martxan dago. E, pagina, bueno, web, pagina egiten ari da. Horrea da hori eta orain ari, ari gera da pixkat lantzen hori ondo egiten. Gureak zuek ere, bueno, zintziri gratisa eta gastetxa tare hor inguruan bide, da bidera, eh? Zabaltzeko. Bai, bai, zintziri gratisko jendearen auzo auzo parak hor gabe zabaltzeko pixka bat, Bai, horretan gaude guru belarri. Abrotsatu esade, ba, ta ditugu larrifa batzu. Ha, bai, bai. Eta justos aosketatzeko dela jaietan. Bizkalatu jaiekin dela, ba, bai, dira, ba, diru horri bezala. Au soko sentzi batzu saldo eske guten. No, eta bueno, horra e, la, etorri eskeo pentsatu nagongo garela. Ba, hor gabe. Aurre hor eta larrifa ta guztiak. Eta gero izan, bueno, du, Urren urtako hurrengortako proiektuak pixkat pizkat ja uzertarte garriba tei nodi gutu eta hori. No ba, estoy tenia ya hecha batzuk. Sortu etxe bizitza, visita, yani askenean sartu ziguten hor horren truke lortu dua ba, parke nahiko hori bat. Gure uste, nahiko ze gait auzolarako zea gero bat. Auzo elkarte bat. Hau buka gait ez gelditu zaidu txikia, gure nahiko gauza egin a ditugu ta bueno. Ordan horren gurtako sobaski, nahi, nahi dugu ja jaietan igual izango lukar berria ta bueno. Baina, alguien komentatzen genuen rifena, komentatzen genuen baita de bandero dana, Igual, komentatzen baitare de kamisetak, mm. dituzula salgais, eberes bueno, orain, Baina, orainetze ingo dugu gitaraguaz, baina, festan autogestionatuak Tua, que esaten mm. dira gasto año O oh, yeah. sea, nuda lecheak, bueno, es da, que nuda leche berriarekin subentzio gehiago daukasle Bueno, es, gila da aurten subentzio askatu dugula Bueno, eta onartu digute subentzioa ezikuteola tra le no trababa bateo tenzen betikoa ba, jartzen bat un eh segunse ze jartzen zenun <mai> bai gizu ba betikoa ba, programaz eh bueno betiko hori <mai> ba, eta gora bakien un urte batango jarriko genula jai batzora kitzen zuena eta horregatik ukatze eguten. Oraingoan horretan ez ditugu jarri inungo arazori eta espero dugu bueno dugu e, e, izango dugu paperatsu bete bar dira eta hori Denora ez dela karto da. Ko korina, ba, hori ba, sati bat, ba denora kezu desuela, aportazio txiki bada. Mean, Gero egia da, ba, gero egiten duguna da bestena, ba kamiseta eta gero bueno, afaria dakago. Afaria ba 145% da ueta bain momentu han eta 10 amar falta iramar chartela alkarri. O sea, esan den zakego, beta dakagola. Eta gero, ba barrak eta bueno, hori No chus, no ta... Bueno, tori dena, secula coja ya que gitego es, hostira de Anasi, amalagua arekinasi Ta togeitiro, ba mucatu hortarte babagama saspitiko geit Este buruan, amalaguan, xalto tabrinco torrico dira, este coja no ya que gitego Así coira, ori, ba, les toco xalto tabrinco, dira Gero, bueno, me da irakate este abat, plazara, edo, bueno, espectagulo berriu atari, orquestu dute hemen Bueno, le son una bueno, una le son usa alguna dirata, es cual de han ere, ba, nahi dugu ere beste jende baterie ere, ¿ez? Ba, eh Zabaldu, ba beste payaso batzu. Denak oso onadi ba, baina nere nahi dugu Bizkaia ere den ere ez bat taldeak bezala ere, ba ere denetaik dagoela. Eta hau da, bueno, hoiek ditugu. Gero, eh Marichu izango da, beti bezela, belki zuta Marichu badatzegola chupina ta txikoko da. Ondoren buru hondiak Eta urte nago berrikuntza buru hondiekin Horka urte kabian Ba ikiztena honduzen kabian engurtean proiektu bat, herrian eta hori mm -hmm. Bara honduzen tailer bat, buru tailer bat mm -hmm. Orduan e, e, tailer horietakoak esan ziguten Aber, posilio zuten ba, e, Lokalean gorde eta hori Hemen da hori buru hondi Orduan gero da jaietan berez ideia zen Herriko jaiez berdinetan ate, ate atzea Orduan, e, hemen atako itugu Osa, diasei berri, gehilau ditugu nagu, ba, denak katako dira Eta no. oso politxa dira, oso neazko uzorizadek Orduak izango da, oza berri bat Gero beti bezene, bueno, batako dugu txupina eta hori dena Maritxuketxea, patala tortila gehiaketa, ja, famantua no, ba, den ospechoa. patala ospetxua <laughs> Gero lehen burtean, e, izan zen minari ba bezera ingenun Gure mirari horregata, iratxo iturria orkestu benunez ba, Iturri bat sortu benune auzoan Eta bertatik zahrdo adatzen den iturria da. Orduan aurten irengo dugu ba 8tik iratsa iriki, dugu irikiera, eta hor da ba denontzako zahrdo izango da, ez hor. Hor. Ah, ja? no, Horren aurten izango da. Eta gero gauean kontsortua, ezta? Ba, gasteño gasteño gainera, eh. Ba, aurten horio bakizuta egiten dugu la gastetxokoekin, bueno, jaiz guztia gastetxokoekin egiten dugu ere bai. Gastetxa gasainon dago eta beti bakizdu beti elkarlan eta ditugula. Eta orduan, eh, Gazteak e, gutxoa da kontzertua, Gaztetxekoak e, antolatzen dute ja osen ezatea, lan guztia beraek hartu dute, denon denon elkarlanarekin, baina beraiek lerak kantatuz. Gurei goi hori zen ere piska beraiek hartzeko, ta gu eindako beste urtetako lanak, eh, kontserdi potenteak, gora bakienun orain ba, da hiru urte piskatori gestea, ba, potentziatzeko da ba, gehiago herria faria eta piska auzo giroa, izan usten denun irikita ate hori, ta bueno, ba, hiru dira ere gustoa daudela, leno Gaztetxa nitzuten kontzertu hau tale murta nekazteña ja ostibaren plaza la berri. Plaza, kantzan ostibetan gastatzen, larunbatean hemen gastatzen, eh? Etorduan, bueno, ideia hori da ta bueno, koazatzen ari da, eh? Ideia hori honen aurten ere naiko potente kontzertango duta eta Amerikana aurrera, eh, jende animatzen bat, adakagoa, gusan genun argita garbi bezala nahi genula moztu dinamika da. Ba. Zen guk Neginun hori sortu Beste jende bat eh? Esa ta, da, ta, bueno, ori, ah. nustet, pixka, eta hosta gu behar da Eta hori Nuzet Ari dira lapis Eta hori kusten dugu Serriko Herriko bitalde Eta hori Isuriak diela so... Bi kide gaztañokoa dira Horratiak jarri dugu Nekusten yeah. gaztañokoa direla Gero pastura Penteatuko bukatuko dute Laberai jaialdia Ze yeah. hau bukatzeko Banko estaten bukatzea Hori duen Gero bago basura, herriko Nítiko, talde hemitikoa berriz elkartu direla eta hemen ere jo, jo izan dute, eta naizuten herri jo hemen taure jo bada izango da ustez porque justo 30 urte bete txendu te jo zure 30 urte herritik kanpo, ez argara pizaba lotura ja, eta gero sutura, e, da beste talde batola 28 ere, ere bai. eta gero aurten astuzago zate aurten galiziarekin dakagu ah. da zer ikusi galiziarekin beti hartzen dugu Ba, Erri alde bat, eta bueno, ben Galizia arbatzu ditu Eta ben gurtan ingo benun Galizia, baina noazen Nafarro Ba uste unurte egon gizta, nireun Nafarro Eta horten ben dugu Galizia Eta gero kontatu guta aurreago ze gauza hore lotuta Eta bat bizango da kontzertu, alduan ekarri dugu talde bat izunatu bat ebrosas Diela Galizia radia da, dira burela herrikoak Gure hemen Gaztanioko kide baten herrikoak Eta, bueno, superposidago, etorriko ira talde hori, eta gero larun batako beste dutakontatuko duten are, handikandatu zte Oza, galiziako jendea etorriko da aztegueran honena Eta, kontatikoa larun bat egoa, ba. ez gara izte ba. ingo dugu larun batako izan, zer larun bat afaioa, ba. da, ta, galizu, orre orre orre egin afari e, hori pe... eta bertan galiziarekin Eta, etorriko ira talde bat, talde bat ola talde bat, talde gazte bat Eri biliko, orduan afaria ningo dugu joko dute betiten dugu afaria, zerbait egio bertxo afari edo kandautore bat, eta orte ningo dugu galizia denez Baengo dugu ba, jakiak galizakoak, ba, edaria eta jaki batzuk, gero keimada bat, eta konjuro guztiara, ba, guztiara hori, eta gero joko dute ba, faltzen dugun bitartean. Eta ere jekere, esate gute dira, mugitzen direla, eta hori ez dira gaztea dira, eta ba, gazte txera jungogera, hortikan, eta gustotik ibiliko dea, gau guztian hortikan hori da er. Saltatu dugu lan motago isekoa, hori ere gainerako egiten ari dela, ezta? Da? Lan motago hori esko... Krosa, eh e, lehen urtean sortu zen talde bat egiteko eta oso posikatatziaen eta aurten ere Krosa berriro bereskulatuta gutu, guk esan da horren dela urtasko egiten zela. Gaztainon, guk txikia ginena egiten zen Krosa eta galdu zen eta orain, ba berri otorria jende bat presoa hori egiteko ta horrekin eta egin dute urten Eta, hori, justu sandiate, ya, berra, baita amarela pertsona dela oso, sea, aneiko pozi daude, mm -hmm. aneiko ez dago itxita, eta aneiko lengurta baino jende gela apuntatu da, hori, er, ingo da, krosa, eta, gero, aramendiko eh, gara, me bueno, gasta nio teguelta bat. Nik gora da. Bai, ez, ez da gopa sareantz, Eta gero jarraian aurtenengote rengo cross aur crossa aurrentzat. Bai, ba bukatzea, makros ba, txiki bat, ba, esate dute normalean makrosa ba, gondore, ba jendea tortzen dela, gastetxoak eta bueno, pixka bat hartzen do. Hori berri da. Gero, mucha belketa, da mitiko are bai. Seitan, osan alautan, ta hori 5etan engorio aur jolasak. Aurten e, badirudi egura diona engo du esaten dute. Abera bebeia, oi? Abera bebeia, oi? dugu, dena, uraren inguruko jokuak izango dira Osea, betiten dugu aldapatso bat eta txirristra moduko bat e, Plastiko bat jarri errepidean, oa gaztaino dena ba, aldapatsoa aldapa da ba, Oso errezia da kau, jarri plastikoak eta urarekin eta jagoiarekin bota Eta gero balsakin eta hori, bat batatzen gau Hori asko gustaz daia hori, ingo dugu hori Gero, apar festa, aparrakarri dugu makina Eta partez eta gero aurten ikarriko dugu ere badago piztina antzeko bat, de, bola batzu dauela, ta horrak beran sartzen dela. Bai, bai. Orduan, lengurta etorri ziren beraiek eta bueno, hitzartu dugu beraiekin eta egi txikia komuniso atera beraien aizu ten kobratu dirua eta gu horren aurka gaude, zaude alde jai batzuta nola ekartzea gautza hauek. Orduan, indugu akordio beraiekin, orain izango dia libreak. Aha. Orduan guk, gure beraiekin eta Torricedoa horretan angoa da, ba hiru joko hauek, ez? Piskat uraren ingurua. Orduan banimatzen badu jendea atortza baina horrarekin daio, porque dena uraren inguruan izango dira. Gero, eh Afari Arrikoia, ba dena hori santeten bezala, ba hori, eh, ba, da go ta Galizia, Galeziarra da, gale. kemadare hori dena. Kemada, eh, ba ingo eta jaki batzuk ere, ba betitan duguko aurten aldatu tortilla patata, o sea, tortilla bakailo tortilla eta ekarriko dugu enpanada da llega da llega izango da beti saietxa e, eta intxarra etari euska galizia e, zea gero e, hori teimar esan dugu medioak eta mega ingo dugu ze konjurua ezak eta gero e, izango dugu e, dilibul eben ere gazaino ja dago Osea, da... nortzena urdatzu etortzen dela, gure laguna da ere bai eta osan dugu moldatzen garaekin eta bueno, hori giroatuko du Gaua hemen. Gaztetxan erango da kontzerturen bat, oraindik ez daki zi uzten den, bak gustatzen salantzaekin. Uh -huh. jarri dugu problema hori. No baitonga, zerbait ingotutola hasio. bi giro ie gedegu. E. Taiganda, igandala Ta ja eskala saiago. Bueno, bakaria da kasu, e, baita. Bai, da, da, da, igandalan daka da bote chapelketa, ama bitan, Eta gero ordu bitan baiten dugu azkaria. E, bagazte izan dakoen no? Hore, e, egiten jogu hau ba, mena antzeko bat, ba, ez? Bapiskat bazkari bat, eta orten ere esan bueno, berrogei eta piko jodela puntatua o sea, oso pozitiko, oso, oso eskertzeutela asko, magure ba, auzoko zarraketara, bera ba, beraintzako ere txoko bat egitea, baiten dugu, bera kontzertua, horrentzako eta beraintzako ere, bapiskat izateko kontutan, ez? hemen daudela, ta... o eta bere ingatik hemen gaudela ere bai, ez? O sea, izateko Eta bero hori bukatzeko ya, ba ere naiko famatua, bueno, ya da egiten, Gaztaniotik mundura, mundutik Gaztaniora Naik ino bat sortuzela ben dira naiko txaurte hemen, herrian, ose herrian Gaztanior Hori <risa> e, ba, zan, etorri jende bat, e, kam, e, etorritako, ba, Perua, Perutik, e, Argentina, besta herrialdetago jendea, bizitza Gaztaniora Eta propo, proposatuz egiten, ba, beraien ez parte hartu jaietan, eta goik ustean gero oso, oso politazela Mauri bai, kuba honea eta eskintzea hori orduan pentsatu duen egita hori. Bai, ekartuzte beraien herrialdetako jakiak eta den artean ba musikarekin ta hori, ba bai Euskal Herriko douzakei beste herrialdetako eta gidoso polita sortzen da. Eta hori hori inge dugu zeita eta hori mundutuko da. Urteen e, zehazki ez dakiz herrialderia bakira da Argentina, Chile, Peru, Galizia eta uste, e, Kuba ez daik Sei herrialdea da ba daude dena gauzokoak. dena dia jendea, ba, auzan bizitzen jendea. Nah, nah, nah. Ta ora egiten dute ba hau da prestatu zerbait jateko. Hemen uh -huh. hemen hemen eta belaien herriodetan bad irudidena ez? Janaren inguru egiten dugula, osea ba, bai bai bai ba, ba, ba, ba, ba, gainera. Ori, ba, ba, ba, ba. takeloreten bate egiten duzu ere, jastu gustua pasatzen duzu eta gero hurrengo astean 23an San Juan Besperan ba. Mori, da. Baina, san juan zua zu, sa, formatua... San juan zua, ba, bakizutea ere zela gu beti gure jaiak dira san juan da, sa, zon, beti zua da, beti zua da gure zea, bakarrik, beti tendu lehenago ba inguruko, ba hernan eta lekoa askotan dilako jaiak eta beti boitu ba, izaten dugu ba egitea jaiak aztoa berez gu, beti san juan gaua toka, e, bezpea tokatzen den bezala beti ospatzen dugu eta hori ere, bakizute hori, ba, animatu jende hori dela ba ere ongo dia ur jokoa, garatxaldean Pero eta gero, ba, suya pistera, bueno, el chorizoa, betiko arrojoa, ba, txonda batangoa, sua pistarekin beti sopresa bat prestatzen dugu, aurten ere zerbaitingo dugu. Ori naiduena harramendiko magaleana da, ta ba, naiduena batortzea ikustea beti sorpresa nahiko jende asko biltzen da. Eguraljonarekin, eguraljonarekin, ba, neku goli txada, eta goiztako ba jartzen dugu ere jateko gauza, baina nere sua ba, libura jende asko ba, ez da dugu, ba, ez izateko zerbaitor. Baina hori irikialago denontzako, eta hori Ba oso, endoa, aitor, ja, problema guztia bandatu dugu zu Zerakiz, imaginatzu, jende animatzea, ez etortzea Gura aldi hona egin modula esan hori, e, badirude kontratu gura aldi hona Porque bitu segura aldiak agun Eta, bueno, orain, bitu gaur, bihar badirudi etortzen dela zerbait El charrioña, ostia etika horrea, bueno, Beriaz y Kusikus, de prestatua Plástica, es de un gojarri Es de un Behar bala jarriko luego, o que no está izan, horretako, gastanio Prestatua, algo de uriah, entzahar, horreida Bueno, son dos, Oscar y Gascon, Berriro y bueno, De pasajalla, que está... Venga, mi esquer. Vale.